Sura Shams imeteremka Maka Mwenyezi Mungu mtukufu wameapa kuanzia sura hii kwa vitu kadhaa wa kadhaa miongoni mwa viumbe vyake vitukufu venye kueleza utimilivu wa uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake juu ya kufuzu kwa mwenye kuisafisha nafsi yake kwa imani na utifu na kuhasiri kwa kupinga mwenye awe kwa ukafiri na maasi kisha ikaingilia mfano wa Thamud kaumu ya Salih na yale hao, ili apate kuzingatia kila mwenyeinda mwenye, mwenye kukadhibisha kwani hakika wao walipomkadhibisha mtume wao na wakamuua yule ngamia Mwenyezi Mungu aliwaangamiza wote na yeye hahofu matokeo ya kuangamiza hao na alioateremshia kwani yeye hasailiwi kwa anayeyatenda na hakika amewatarimshia wanayostahili Bismillahir Rahmanir Rahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Mwenye kurehemu والشمس na hapa kwa juwa na mwanga zake walqamari itha talaha na kwa mwezi unapolifuatia wan nahari itha jallaha na kwa mchana unapolidhihirisha walayli itha yarshaha na kwa usiku unapofunika wassamai wama banaha na kwa mbingu na kwa aliyojenga wal ardi wama tahaha na kwa ardhi na kwa aliyotandaza wa nafsi wama sawaha na kwa nafsi na kwa aliyetengeneza fa alhamaha fujuraha wa taqaha kisha kaifahamisha uwovu wake na wema wake qad aflaha man Haqiqa mifanikio aliyetakasa na haqiqa mhasiri aliyeviza kadzabat thamud bi tagwaha kina thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao idhin ba'atha ashqaha aliposimama movu wao mkubwa faqala lahum rasulullah naqata allah, na allah wa hapo mtume wa Mwenyezi Mungu alipowaambia huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu mwacheni anywe maji fungu lake lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia kwa hivyo Mola wao mlezi aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa wala yakhofu adhabaha wala yeye haogopi matokeo yake